<تصفيق> علوم اباکه علوم ان تعلق النفس الناطقه علوم شرينه دا دوه قسم دي يا علوم حسيه دي او بل علوم معنوييه دي علوم حسيه غدي چې د ادراک او حصول چي دي نو دا په حواس خمسهوبان دي کیږي سترګو باندې څړې ویني او پوځ باندې بو ویني او غوګونو باندې واوري په جبه باندې وسكي پدې مشاعر خمسهوبان دي چې کوم علوم حاصليږي نو غېته ویل کېږي چې کم دنو علوم حسيه کلونو کی اکثر دا غی علمو نا بیانیگی علوم مادیہ وطوم وی علوم اسو وطوم وی مادیہ دویم قسم دی علوم مانویہ علوم مانویہ غدی چا غاب حواس و بانده بلکه هغه په عقل باندې او مشترک حس مشترك معلومي يا حواس باطنه توه پاغي باندې معلومي دي ته علومي معنوي وي دا علومي معنوياله کوم مدارس کې مدارس دينيي او اکثر دا بیانی خو دوکه څسبلیم نو له یو کیو علومه علیه او بل علومه علیه علومه علیا هغه دې قسم سره تعلق لري علیه خو اکثر په سترو غوخاري نگه صرف و نحو خوخاری چه شیح حضب شو شیبان نیرا پرالا دا علوم ما نویه پا کل کل به پا دواق اسمانی یو آغدی دي چې گی په واسطه د حواسو بانده نه دا حواس پا کی واسطه بی ادراکی اقل که خو په حواس ته چا باندې د حواسوب باندې دویم قسمه غدي چې عقل په ری کې واسطه نه وي لږه ما حواس په کې واسطه مدر کې عقلی نفس ناطقه وي روح لا غي ادراک کوي او حواس په کې نه وي واسطه نه وي کریم کې او په حدیثو کې یو زاته صفات و علم او علم نه او دویم د اخرت علم نه دا د دې قبیل نه نه چې دې کوم نن دا واسطه په کس نه دا حواس په کې واسطه کېدلې نشي دې کې معلم چې دغه وحده بس چې وایي سویل یا غمنه دول سوق قسم شو دریشو یو علوم حسيه دوه علوم مانوي علوم مانوي دوه قسم شو یو هغه دي چې مدرک بواسطه حواس دي او دوه هغه دي چې هغه مدرک بواسطه حواس نني علوم حسيه دير اسانوي ځکه هغه په حواس خمسهوباندې معلوميږي د اگر چې لکه ده انسان او د نور و حواس کې کی فرق ده انسان اغیسر اقل ملگره ده انسانی پا نتیجه پوئی گی او ده نور صرف پا ظاہر باننی لکه اقل پا کیوی حلوم مانویه چه او یو قسم ولنی نواغی کی مدرکی اصل اقلو لګره فقيه احکامات شو او حواس پکې علاوه حواس پکې ثوا علاوه تدهوم ګراند دي د دې حصول لري ګرانو نه دې ټکټه د مشقات خوړی خو بیاوم په معیت د ماديات باندې کیږي نو ماده به با ظاهر کې په نظر و مرزي مخصوص ته مشموم ده مشمو ده نو دا غی ادراک ډیر ګران دی بیاوم د نورو په نسبت د حسیو په نسبت دقیق دی کوم را دقیق دی ندي البته دا دریم قسم چي علومه مانویې دي او مدرک د غی د پاره فقط عقل له فقط څه شي دی عقل له په حواس به با بالکل چليدلې نشي چې هغه علم د ذات او صفات ته علم الجبروت والملکوت علم ده و ده صفاتو ده او علم ده معاد ده دا داخرت طبقائه و, و علم ده ده نفس ناتقه تا معلومه والدرگران دی ذکا ده نفس ناتقه سورلی چی دنو اغا نسامه ده او نسامه پیدا ده چانه ده ده مادینه ده تذی بدنه سه ده پیدا ده تذی عناصر اربعونه سه پیدا ده نو چې کوم څه ماده سره تعلقي نو دا انعکس ناتقه خو ادراک په نسمه په واسطه تمرکزګه سورلی څه شي دا نسمه ده د غي په واسطه باندې کې نو چې کوم کې داوا سره که کنه نو داوه ته ادراک سیوي اساني چې کوم کې داوا سره تنوي دغه ادراک کو تدیر سیوي ګران وی صوفیا چې کوم دی فلسفه صوفیا نو هغوی د زیات او صفات او د معاد نه بهه کوي دد ووجه ته تصوف په ټولو لووم کې راناند دی پودل پ چې کمو ګراندي هغوی د زات او د صففات او د معاد نه کوي کوي غ کې ګر را ګرځي نو ه باندې پوید او هغې ته صدل دغه چا کار دی چې د غه چې کمنو د روح تجلله او د روخ صففاي انتي زیاته وي او د ماده د علای شو نه بالکل سوي پاکوي نو هغه چې کمندونو د دې ادراک کول شي هر څوک په دې باندې پويږي نه نو شاصه د لوکسای کې چې کمندونو دا ذکر کړي چې د نفسه ناطقته ادراک د واقعي حشريو د حشر د واقعيو ادراک چي دي نو داوت له ګراندي په وبدې کې واغواړي مثال شاته ذکر کړي موږ به دو ووایو مثال شاته وو ته اشاره کړې دا یو سره له نو پی جی ایمیل ما شویو ا پی جی څه شویو مېل ما شویو نو لکیر راوړو سیور راوړو کیریور راوړو نو پیسې وو ته له کده سي ډېر خوږ دي غور ته دا کیږي وی کیر څنګه یې او هولندو ته سپینی سپینو یې سپینی غور ته دا سپین څنګه یې دا سپینه څنګه یې ته دا دبطي په شانتی سپینه واتنی دې دا رسه په شانتی بطي په دا بتا څنګه نغوتہ لاندہ سکړه دا سکړه دی د تکنه چې دا به تاسو دا سده دا سناروبه دا 300 وي شو کړل چې خوړلې مې دغې مرای کې بوین خته نو خبره دا سيده چې لړون سره چې کمندنو ډیر پکره نه باندې پويږي زمونږ دلته کې لړون طالبو اوسغه غټه لیم نه چې طالبانو وڅاړ رنگه چل کړو عام لیلیو بچو د هم سم د بل اجازه مونږ دا د ته بودی راتین علي فاطمه نو خاطه او تدرو نږدې کنه او ته په سیس په اوسو نه لګلري نه وته نه په سیس د ټوب په وای غټن علي و څنګه غټوبونه بناله کیودره ما ته سپین څنګه یې په سیسو کنه بیا چې مړاتار ته تک مران نه وینو یا غه شانتی میدارونه څنګه ويما دچ ګمتیار ددې مقابله لوندته په خبره په یو کې څنګه په وکه اور ډیر په مثالونو ډیر په طریقو باندې به سکے په یو کې هغه لکو کوز رنگونو په حالات باندې سر څنګه شین څنګه ماته سر څنګه وېد نشټلیانو نه ښه انو په سر به څنګه په یو شین به څنګه په یو خبر والی پويږي هغه ته ډېر سمثالونه ورته کچره په ویشي نو ډېر پکره نه بس شي پويشي دغه شان دي واقعي حشريي نشه شوی چې په دې باندې په عقل باندې او په حسابه نظام معلومه ول دا ګران کار دي خو بس لندو باندې سرا وړه ایمان راوړه چې څنګه قران کې ویلي دي او حديث کې ویلي دي بس دې حق دی نور لندو مثال دي وي ولم ان تعلق النفس الناطقه بالنسم په دی باندې پوښتنه چې تعلق د نفس ناتقا له روح سره اكيدن شدید ډیر کلکته صحیح راکنه سورلیه دا صحیح ده سورلیه دا په حق اکثر الناس په حق د ډیرو خلکو کې دا اکثر الناس زګوي چې ځنه خلکو خود نفس تسکیه کړي دا د روح سره کړي دا تسکیه کړي دا نو دا غي تعلق ز عالم بالا دے دا دے دے سر د نفس ناطق د نسامي سره دمر تعلق نشته د معادي د الایشن اغی ځان څه کړي دي پاک کړي وينما مسلوحه بالنسبه ال علم البعيده د دې نفس ناطق ا مثال چې کمدنو په نسبت سره علوم بعيده و تا علوم بعيده په جندل کنه ا علوم مانويا چې پايي کې چې کمندنو حواس واسطه نه نه ممالوفها چ هغه بعید دي د معلومف پلنه چې کوم علوم سره سره معلومي چې په حواس باندې معلوميږي یا په واسټې دي چې معلوم شي حواس مادم رګران نوي کما سرل اکمه لا کلړون په شانته اکمه مادر زاده ډوندې چروس تړوند شه غو خو بیا سره دي لیکنه لا تخیل الوان ولا اضواء هغه چې ګمننو خیال تن راځي د هغه رنگونه او رڼاګان بالکل والله ممهله هااف حصولي ذلكکه اووی تم ويله د دپاره في حصولي ظکه په حاصلولو ددي کې الله بعد اخقااب كثيره مګر پسس د تلو د ډیرې زمان مدین متطاوله او دوږدو مودونونه في ظمې تشباتته او تملاتین په ضمون چې کمنو د ډیرو تشبحاتو شیکونو بهوتته جوړی چې داسې لکه د سپ دغه چې د ته جوړو په و سولاتین او په مثالونو کې بته جوړی نو دا لنډه من کې شا ص دا کې خو دا چې دا په عقلبانې چې کم نو نهلومیږي نو ننفسې نات چې دی نو حری خو لږ علم هم د پااره حری خو د دی دپاره معلم ووه بس سشی دا وا زنه علوم انسانه حاصل کی په حواس وباندي زنه حاصل کی په اقل وباندي زنه په اقل حاصل کی په واسطه د حواس وباندي زنه عقل باندې حاصل کی په واسطه د حواس باطنه وباندي او زنه کی ايش واسطه نشي چله نشي چله دغه کی عقل معجز دي کوم د عقل څه شي شي عجز شي نو هغه د وې کار څه شي شروع شي هغه زيبه وہی وہی چې کوم د معلم ده فس اولو ما تو بهسو دجاذابل حصاب سید شاب چې کمنو د وقع حشریا اولی ورته تمجدید کې خود لاډونته چې ګوره په دی باې پودلسه دي ګران دي خو لانډ ړډ چې کموزه ک کوي چې بس لکه بدار را پااسشي نوسه چل به نو بیا بهسه چل شي نو بیا پلی سررات چللو شي بیا به ژنت شي د زخ شي داسې لنډ غون ته ک جننت کې بیا اخیره کسه چللو شي بیا به نور سل کېږي وي نووره خبر بهپلي کې وواړو اس په دغه باندې ځي نفوس اول ما تبعثو نفوس چې په اول حالت کې چې راپور تکړی شون تجازا بالحساب اليسير بالعسير حساب کتاب وکنه چې راپور تکړی شون صبح حساب نو د چا حساب به يسيري د چا حساب به ثوی عسيري نو اول خدا خبر شو نو چې حسابو شو نو د حساب نو رسو چې کومه نو مرور على الصراط تینو څشه دې مرور علس سرات ته پسيرات په انبه تیریږي نو کدي دنیا کې سکه څنګه په سرات تیر شوې د ناقابه مخه ته تیریږي سرات پولیس سرات سرات مستقیم دی د دین شریعت څخه من پولیس سرات دی کنه خبره باندې پوه شو نو نه خو به کدا ستیر شي لکه د بیجړای بیجلای دو طفو شانتی ناجیب شي زنه به زاسې چې لکه هغه به لغو کیږي او زه زرونه زرونه بولسه کې کونډې وبکه لګیدري په پولیسرات کې مسئله کېدري کونډې زخمي را زخمي و کې خو بیا هم تنه خلاص شي څه و شي خلاص او ځنې بچ کم د نو پخکا تاباندل شي دام ام په قیامت په احوالو کې او حال له چې د چا په دنیا کې چا د چا تابعداري کړي وا خپل مصبو په سیبسي روان وي خپل لیدر په سیبسي رواني با چې چا تابعداري کړي وا هغه په رواني نو خپل مطبوف چې بچی قیامت روانه نو که مطبوید د وزخ ته رسیدنه شته ورسی د وزخ ته کومدوی جنت ته ځم چې ته بلل شي جنت ته بلل شي پدغه شانتي بلل شي د د بکیم په قیامت کېشته چې لاس او خپل بغوارې سکی شروع کی خپل ورټاپی سکی ولګي او لاسونه بالونه بل شروع کې الیار منخت مولا فوایهم په ټولو مونه ايدي امته شو جو مكنو سيبون څهشته کنه مې صورتنا باغ کي دي کنه بل ازيده جو ده یاد دي دا کوي صورت خاطربا تخيت دی کنه دا چې عمل لامي لستل بشورو شي پاس نه به ملامي را شي عمل لامي لستل بشي شروع شي دا ملامي لستل شي دا د انسان د هغه عملونو اشکال دي دنیا کې چې سکرټري کنه دا د خپل سي دي اگر مخیدجه کمندونو راضی او بیل عسیر بیل بلور و مرور بالمرور علی الصراط ناجین او مخدوشن یا بناجش یا بزخمش او به ان یتجت تبع کل احد هر یو سړے به تعبیر تا رواني په خپل متبو په سی لیډر په سی ان كنا لکم تبعا فال انتم مغنون عنا من عذاب الله من شئ فينجو او يهلك او ور سره کومو بنود قتل ایدی بیان د خپل د لا شنو وقره الصحف او ب ظهور ما بخیلوي چې کومه نشومتیه <متحدث> کړی دغه بوتس شې شي کار شي او حملې علی ظهره او بخپله شابه او چې کوم نو چغولي اق که کومه مال دولت چې کوم د الله دین کې خرج کړه نو پر ملابو ودسي پروتي اویل کيي به یا به باغی باندې داغي تو کو به حاجبه او مجنوب مزو اعظمه کړه سملم سم مخکټک نزن و بل جمله فتشبوهات پلن روی ده تواموی شاسه بویدانور سنیدی خود تشبهات او تمثلات تی لاغخپولو عملونو تشبه او تمثلات تسو شو لما عندها بیما توعطی احکام صورت نوعیه فا آغا بانی چې کمدنو چه ورکی دیر احکام ده صورت نوعیه و ایو ما رجل انکانه